Първата идея за размишление е достойнството. Достойният човек, той се съобразява само с Бога, а не с обществото и света. Достойният човек е син на истината и воля на истината на Бога. Той е създаден от волята Божия. Той е голям бдител на всяка своя външна и вътрешна постъпка. И за това нищо не може да го изкриви в пътя. Той живее в тайната на поведението. Това е неговия дом. Тук той е в постоянно единство с Бога. Тук той е част от Божията власт. Достойният е в живота на Бога, а не в себе си, нито в света. Самото достоинство е вид мъдрост. Това е мъдростта на древното начало. Достоинството е повече от благородството. Благородството общува с любовта и когато то озрее в нея, после ще получи позволение да влезе в достоинството дообщува с истината. Истинското знание идва само при достойния човек. Благородството е глас на душата и на чистотата, но достойнството се намира в чистия дух. Благородството е израстване, достойнството е зрялост. Достойнството е древно. То е било мировия език на древността на боговете. Достоинството в древността е било съхранено само тези същества, които са били изцяло съсредоточени в Бога. А тези, които са отпаднали от Бога чрез много изпитания, е трябвало да доказват своето благородство продължително. Докато озреят и се умеят да се върнат в достоинството. Тук за малко отклоня. скоро едни лекции имах за древните цивилизации, само искам да кажа няколко неща. Тъй като много хора говорят за някакви човечета, зелени човечета, маймунките и нататък. Значи, древните цивилизации нямат нищо общо с тези неща. Онези други типотеки те са подвеждани игри на астрала. Древната цивилизация, въобще древните цивилизации нямат минало. Те имат древност. Нямат никаква история. История означава ограничение, означава начало и край. Те имат безупречност. Никога не са падали в грехопадение и не са изневерявали на Бога. Никога. Те никога не са били човечество. Не живеят във вечността. Те живеят във безкрая. И така нататък след време ще говорим. Искам да кажа, това е великото всемирно братство, и всички, които са се отклонили от него, са станали човечество. Те са построили пирамиди в Атлантида и после се прераждат в Египет и продължават. Те са наистина истинската древна цивилизация. Никакво разрушение няма там. Те слизат и се връщат. Разрушенията важат за тези, които искат да минат за цивилизация и се правят на цивилизация. Всички висши богове, са недосегаеми. Слизали, показвали са, ръководили са и са се връщали. Там не може да влезе никакво разрушение. Накратко исках да ви кажа нещо. Така. Древните слизат от мястото на древността и ще обясня. Думата древност означава той самия той единствения. Те са в Него. Те винаги са живяли в Божията воля, древните боговете, и Той живее в тях. Той, който е преди миналото и преди историята, преди настоящето и бъдещето. Той е преди въздуха и преди водата. Той е древно съществуващия и превъзхожда всичко. И за това, който се завърне в Него, Разбира се, чрез позволение от самия Него, Той е станал достоен и не се нуждае вече от нищо друго. Включително Той не се нуждае от бъдеще. Древният от Хермес казва, че когато човек се завърне в своята божественост, Той се е завърнал в древната цивилизация. Не е духовност, говорим, преди ви казах, чистата духовност е най-низката степен на истинското развитие. Божествено се е друга степен. Така. Той вече не се нуждае от нищо друго и от достойния човек и от бъдеще. Защо? Бог превъзхожда бъдещето. Никой разумен не търси бъдещето. Разумният е търси само Бога. Бог е целта, а не някакво бъдеще. Но трябва да станеш достоен за Него. Достоен за завръщане и за сливане с Него. Достоинството е от древен род, рода на боговете. Когато човека е бил още бог, преди да се е отделил и да се е въобразил, че може да живее самостоятелно и без бог. И сега човека е само бог в развитие. Продължително развитие, дълго развитие, докато някога се върне. Той има много да догонва. Да догонва нещо, което е било изпуснато и това е достоинството. Достоинството е дух, а духа какво е? Духът е съвършенство и съвършеното тяло без тяло.